милується, себе в них шукає. Отже, син, чоловік, дім, кілька вірних подруг і спокій. Щастя! Андрій у неї такий, що можна задихнутися від його єдиного поруху. Вона і задихається ось уже 15-й рік поспіль і хапає повітря, ніби в мед пірнула ніби стала героїною пісень над піснями. Голос любого мого. Ось він іде, скаче по горах, стрибає по пагорбах. Друг мі схожий на сарну або на молодого оленя. Ось він стоїть у нас за стіною, зазирає у вікно, миготить крізь грати. Любий міф почав говорити мені, «Встань, кохана моя, прекрасна моя, вийде». Ось зима вже минула, дощ закінчився, перестав. Квіти показалися на землі, час співу настав. І голос горлиці, чутний в країні нашій, смоковниці розпустили свої броньки. І виноградні лози, розквітаючи, виточують пахощі. Познайомились в інституті, в їдальні. Куди вона, першокурсниця, зайшла вперше і зморщилася на запашок нашпигованих хлібом студентських котлеток Зупинилася посередині, шкодуючи, що не взяла з собою бутерброд Була в білосніжному халаті, туго стягнутому в талії Халат не куплений, казенний, а пошитий власноруч за викрикою І тому виглядала в ньому, як картинка в журналі Стояла посеред зали і чула, як стишився цокіт ложок з нема на сцені. Він сидів за дальнім столиком із професором. Ну хто б наважився сидіти з самим професором і запросто сьорбати супчик та ще й захопленого моніти про променеві кістки. Тільки найперший красень на їхньому медичному селі – Андрій Зварич. Він на два курси старший вчиться на ортопедичному. Попри це теж, як останній шмаркач-першокурсник, свою ложку в тарілці втопив. Адже стояла та дівчина, сама того не помічаючи, під зливою різнобарвного світла, що падало з високого вітражного вікна, ніби якимись дивом спустилася сюди, в цей запашок, з неба чи з гір. Свіжа, мов вода, ж джерела. І не дівчина, а вірш, зітканий зі слів, які нині не промовляють, бо забуті. «Встань, люба моя, прекрасна моя, вийде!» Голубице моя, в ущелені скелі під покривлою стрімкою кручі. Покажи мені лице твоє, дай мені почути голос твій, тому що голос твій солодкий». Вже тоді було видно, що Андрій Зварич в інституті не випадково, як вона, котра за волею батьків пішла ротову порожнину вивчати. Курса з третього йому вже місце в обласній лікарні тримали. Одразу захистив кандидатську, потім докторську. Кістяк людський бачив на черенген. Ліпив людей зсередини, ювеліжно складаючи їм хребці, суглоби та променеві кістки. Божий дар, казали люди, в чергу записувалися на роки вперед. До війни за кордоном бував подвічі на місяць, мав там учнів. То навіщо, Ельці, на роботу мотатися, якщо Андрію треба завжди бути мов з щоб від шкарпеток до комірця все сяяло чистотою? Він у неї головний. Для неї найголовніший. Та ще після того, як на Східному фронті, куди пішов добровільно на цілий рік, складав по частинах у поранених хлопців те, що інші воліли ампутувати Руки, ноги, ступні, навіть пальці. Тоді вона жодної ночі не заснула. І, мов божевільна, різала, кроїла свої печворки, аби не думати. Коли він повернувся, Вся хата була завалена полотном. Кожне полотно – молитва. Ельміра зробила останній штрих на тюрморті столу, розправила країна крохмаленого брусу, вирівняла столові прибори. Прислухала, що робиться на горі в шашуні. Зітхнула, почувши клацання клавіатури. Певно, граю в Гаррі Поттера. Біда з тим комп'ютером. Краще б книжку почитав. Шаша? А точніше, Сашко. Чотирнадцятирічний нащадок сімейства Зваричів дійсно сидів за комп'ютером, але в ігри не грав. Кілька разів, тремтячими пальцями, що не потрапляли в потрібну клавішу, намагався вистукати повідомлення, копіював його, перечитував і видаляв. Адже те повідомлення, написане на екрані і сто разів відредаговане, виглядало тупою дитячою банальністю. «Ну, не напишеш же 17-річній дівчині, який збрехав, що йому 18, щось на кшталт «давай дружити».» Власне, вони і так товаришують завдяки інтернету вже півроку. Та й виглядає він на аватарці дякувати генам, як цілком сформований юнак. Язика качає, книжки розумні читає.